ljubitelice in ljubilci filozofije, upam, da seveda čim več takšnih tukaj v dvorani. Lepo pozdravljeni na letošnjem osrednjem dogodku Svetovnega dneva filozofije, ki tokrat že tretjič in verjetno srečnih zadnič poteka v Mariboru. Uh, sam sem v imenu organizatorjev vesel, da ste se v takim številu odzvali v vabilu, uh, da skupaj počastimo tudi letos, ta tretji četrtek v novembru, ko se tradicionalno Svetovni dan filozofije tudi praznuje. Najbrž ste že ugotovili, uh, da Svetovni dan filozofije mora obstajati, spravo filozofija, postaja vedno redkejša dobrina v tem svetu in tako kot preznujemo Svetovni dan voda in Svetovni dan zemlje, je zdaj tudi filozofija ogrožena vrsta, ki se je vsaj enkrat potrčeno na leto poskušamo prikloniti in danes je ta dan in danes je ta srednji dogodek. Najbržo že veste, da seveda to ni edini dogodek v tem tednu filozofije širom v potekajo tudi drugi, predvsem na srednjih šolah, v knjižnicah, imate različne razstave posvečene, bi rekel, filozofskim temam oziroma filozofskim delam. Letošnja tema osrednjega dogodka, kateri bomo zdaj recimo povabljeni, da v ne razmišljamo, naslednji dve uri, je nelagodje smisla, spravi se nekako k a, zelo filozofskemu vprašanju, se pravi recimo smislu življenja, seveda ni edino spraševanje o smislu epistov, ki je posvečeno smislu življenja, so tudi druga, so tudi druga iskanja smisla v družbi, a, zakaj je ta tema osrednja, zanimiva, je zato, ker nekako takoli drugače jo filozofi nastakuje seveda že tisočletja. Po drugi strani je pa smisel življenja kot takšen pravzaprav tudi za nefilozofa, za nekoga, ki ne pozna filozofijo in celo za tistega, ki beži pred njo, ki ne želi biti filozof, ki goji predsotke do filozofije. Pravzaprav neka relevantna tema. Ne? morda lahko nekdo reče, da svojega lastnega, osebnega smisla življenja ne išče, um, ampak zelo hitro bo verjetno prišel, bomo prišli do ugotovitve, da to vrstno vodilo v življenju, pravzaprav nikamor ne vodi. Ne. Skratka, letošnja tema je, uh, po mojem, osebno je tema, ki povezuje filozofijo z tem poljem nefilozofije, na ta način, da eno in drugo polje združuje. V smislu se pravzaprav uh, pogovarjamo da smo nagovorjeni, da se v smislu recimo življenja pogovarjamo vsi povrsti. Da ne bom preveč dal, uh, letošnji uh, torej program te prireditve bo približno takšen, Na začetku bom povabil a, dva predstavnika organizatorjev, da poveste kaj več a, ob tej priložnosti. Potem si bomo ogledali kratek 12 minut dolg film za ulično anketo, v kateri se boste lahko soočili z spoznanji predsotki o tem, kaj je filozofija ali kaj je življenja, seveda tudi nekaj zelo pametnih ugotovitev bomo lahko slišali, v drugem delu vam bom pa predstavil naše tri goste, od katerih bo vsak imel 15 minut dolga recimo, temu predstavitev, in po tem delu vseveda najbolj filozofsko intriganten del, namreč razprava, filozofije ni brez debate, razprave, kateri boste vsi po vrsti povabljeni. Uh, toliko za enkrat, uh, zdaj bi kar k temu mikrofonu povabil našega prvega gosta v imenu Nacionalne komisije za UNESCO, ki je kot rčeno tudi organizator tega dogodka, to je uh, profesor dr. Darko Štrajn. Prosim, če pride sem, en aplavz. Najprej na vas zapo pozdravljam v imenu Nacionalne komisije za UNESCO. No najprej ne bom v predsednika Nacionalne komisije, dr. Staneta Tapejovnika, ki je preveč zaposlen svojo kemijo. Pač pa bom v Marjutko Hafner, generalno sekretarko urada za... Komisije za Nacionalna komisija za UNESCO, ki je sploh, bi rekel, treba izraziti hvaležnost za veliko pomoč pri vsakoletnemu organiziranju te obeležitve Dneva filozofije. No, letos je nekoliko posebna priložnost dejstvo, da v, tukaj v Sloveniji pravzaprav opreznujemo neke vrste desetletnico, odkar pripravljamo to obeležitev dneva filozofije in to je zdaj že kar nekaj, kar je podobno nečemu takemu kot tradicija. No, seveda glede na to, da že deset let opozarjamo na pomen filozofije kot nekega svetovnega fenomena, Je mogoče primerno, da povem, da smo se eh, pred desetimi leti pravzaprav kar precej ukvarjali s tem, kako naj to sploh organiziramo, kako naj sploh eh, nekako spromoviramo filozofijo v Sloveniji. Eh, treba je priznati, da so nas druge države pred tem eh, že nekoliko prehitele in so zelo inventivno organizirali različne obeležitve Dneva filozofije. Je pa res, da smo pa takrat v letu mislim, da 2005, ko smo pač slovenski predstavniki bili v izvršnem odboru UNESCO, zelo podprli neko posebno deklaracijo, ki jo je UNESCO sprejel v prit filozofiji in uh, to je potem tudi seveda sprožilo ta <coughs> svetovni valj uh, obeleževanja njeva filozofije. Uh, ker sem bil v pretek diskusija z Radom, lahko uh, se prav dobro spominjam, da so predstavniki ose držav, ki so bili tam, uh, se na nek način zavedali, da je treba filozofiji dati eh, nekakšno posebno kritje, neko posebno spodbudo z takega mesta, kot je eh, neka taka svetovna organizacija, ki se sicer imenuje eh, svetovni intelektualc. Eh, namreč eh, eh, obstajalo je zavedanje, da, eh, da se pač spet obuja počasi nek antiintelektualizem da se pobuja neko zatiranje svobodne misli, da se zapravo dogaja neko, uh, zapuščanje uh, ne, uh, zgodovinske zavesti. No, uh, no, takrat takrat uh, pred leta 2005 smo bili, mi, se pravi Slovenija in Turčija, smo bili tiste, tiste dve državi, ki smo to inicijativo sprožili in doživeli, smo seveda veliko podporo za to deklaracijo. S tem, da seveda zdaj da ne grem v detalje, sama filozofija je igrala neko vlogo tudi že prej. No, ampak v glavnem v UNESCO so uvidli, ne, glede na to, da UNESCO, kot veste, ne, potem je tudi UNESCO najbolj poznano, ne, vnesko ščiti različne kulturne spomenike, različne crkve, gradove, um, ne vem, cela mesta, ki, ki predstavljajo kulturno dediščino in tako naprej. No, in v tem smislu seveda filozofija ni mogoče na ta način zaščititi, je pa, pa mogoče seveda stališča te organizacije, pač židati neko, neko, neko posebno streho, pod katero a, a, dobiva ta, ta veda, ne, neko posebno a, spodbudo. A, no in moram, moram izraziti prav zadovoljstvo, da nam je uspevalo zdaj že kar celih deset let a, vsako leto organizirati a, to, to, a, to obeležitev in zdaj seveda Ne, ne, ne bi posebej eksponiral raznih imen ljudi, ki so, so za to zaslužni. Eh, oni želejo, kdo so in se treba v imenu mne, je, eh, torej te nacionalne komisije za UNESCO. lepo zahvaliti. Samo še kakšno besedo o današnji eh, temi. Ta tema seveda spominja na eh, eno filozofsko smer, ki se je imenovala eksistencializem, Uh, kot vemo, je začetnik te smeri bil uh, danski filozof Søren Kerkjegor. Uh, največje, bi rekel, ime, ki je zaključilo, zdaj seveda o tem se, bil, se vsi ne bi strinjali, ampak največje ime na koncu eksistencializma je bil francoski filozof Jean-Paul Sartre. Drugo veliko ime je bil Heidegger, vlede katerega pa uh, obstajajo neki določeni dvomi, ali je v nekih svojih fazi življenja dal pravo na potilo, kaj ne bi bil smisel življenja. Ampak eksistencializem je bil tisti, ki je odgovarjal najbolj na to vprašanje, kaj da je smisel življenja. Krati je bil tudi tisti, ki je najbolj pročeval vprašanje absurda, se pravi ne smisla, tega, kar je nasprotje nas smislu. Uh, no in uh, bojim se, da je to, da se eksistencializem na nek način spet vrača nek simptom. Eksistencializem postane pomemben takrat, ko postaja, uh, uh, ko postaja uh, ogroženo, uh, ogroženo tisto območje, bom rekel, življenja, v katerem se giblje nekaj, kar filozofija imenuje subjekt. Ta subjekt je včasih izenačen tudi s tem, če mu rečemo posameznik, včasih pa tudi ne. Uh, No in uh, uh, mislim, bojim se, da smo v, takem, v nekem takim obdobju. In naj zaključim še z eno mislijo francoskega filozofa François'a Châtelet, ki je na nekem predavanju rekel, da, pa tudi napisal to, da pravzaprav zelo bistvene razlike med sužnji v času Aristotla in sedobnimi proletarci pravzaprav ni. Kaj to pomeni? Da je za v vsakem od gospostev, kar jih je človeštvo v svoji zgodovini izumlo, vsakem od teh gospodov je za velik del ljudi predviden En sam smisel življenja in to je služiti gospodarju. In, in, in, filozofija je pa sveda tista, ki je na neki drugi strani, na strani emancipacije, tega spraševanja tega, ali je, bi rekel služba gospodarju res tisto, kar je edini pravi smisel življenja. Toliko za uvod <gled> z moje strani. In seveda uh, upam, da se vidimo čez leto. Vesem, no, zdaj pa še čisto nakratko nagovor drugega soorganizatorja tega dogodka. To je predstojnik oddelka za filozofija Filozofske fakultete v Mariboru, uh, profesor dr. Bojan Borsner, prosim. Leto smeneva 25 let, odkar je možen študij filozofije v Mariboru. Preden se je študij filozofije začel v Mariboru, je bilo treba približno odgovoriti na to vprašanje, ki je na nek način povezano z maslovom, pa z temeljnim slovom letošnjega dneva filozofije v Sloveniji. To je bilo vprašanje, čemu filozofija v Mariboru. Lahko si predstavljate, da seveda vse prve reakcije, ki, ki, ali pa, ki smo jih doživeli, tiste, ki smo morali to zagovarjati in razlagati, so je ah, filozofija je nekaj abstraktnega, s tem se uhvarjajo um, nekateri čudni posamezniki. to je posebno nezav, nerazumljivo za ljudi, to je za akademsko skupnost sicer lep privesek, ampak ne dodajajo niče so pomembno drugačnega in novega. Potem pa, ko mi je bilo enkrat tega dost, sem na ene od tistih se poskušal razložiti temo stvarom, kako je to že v Stari Grči izgledalo. Ko je odprl vrata licej, ali pa licej, vam je ljubše, je Aristotel, vsaj taki so govorice, ne, imel predavanje za svoje študente, učence, do pol In tam so se pogovarjali o vprašanjih, kaj je bit, kaj je bitnost, zakaj se na bivajoče izreka na mnogo načinov, kater je najpomembnejši sveti, kaj je antološki gledalec, kaj je prava narava, kategorije živali in tako naprej. In to je bilo nekaj, kar da za eh, publiko na agori ni bilo interesantno. Toda ta isti Aristotel je popoldne odprl vrata liceja in je z ljudmi, ki so imeli kakršen koli interes, razpravljal o javnih stvarih. Razpravljal o stvarih, ki jih vsak čuti. Ne. Zakaj sem tu? Ne. Ali naj imamo toga? Če je želj kako jih naj zdaj? Če je želj ali jih ne bom potem zgojil samo po svojo podobno? A ne bom zatrl njihovo, tisto najbolj izvorno, tisto, kar kot neke vrste osnovnega smota v Kako naj uredimo sistem življenja v skupnosti? Ali naj bo ureditev taka, da bo ljudstvo sodelovalo pri tem? Ali naj bo ureditev taka, da bo peščica prosvetljenih, nažalost, z, z našimi res prosvetljenimi politiki, a ne, vodila to skupnost na mesto nas. In kar je bilo zanimivo, vse tako obstajajo pričevanja, je bil licej popoldan povdan in razprave so bile živele. In da se to ne zgleda, da je to nekaj tako čudnega, ne? če pogledamo skozi zgodovino, pa čeprav Aristotel sam pravi, a ne, človek je razumna živa, pa so dolgo ljudje imeli pomislike, zakaj nas ovršča tja zrada. A ne? pa je prišel Darwin, približno 2300 let kasnej, pa je pokazal, kako pravzaprav poteka ta, ta razvoj. Pa je Tomaš Klinski, ki je bil sicer duhovnik, v nekem obdobju pomemben človek tudi v crkvenih hierarhiji, poskušal doseči neko vrsto ravnovesja med vero in razumom za razliko od predhodnih, kjer je bila vera vezana na tisto, kar je nerazumno. Ne neumno, da ne bote drugo razumeli, ampak nerazumno. Pa, če mal po teme pridelok, pa razpravlja o tem, kako naj skupnost živi, kako naj oblast dobi svojo legitimnost. Na čem tem legitimnost oblasti? Na ne ljudstvo. Ne, ideja, ki je šla nazaj v Staro Grč, pa malo po pride Hume globoko vjerno, Boga boječ, ki da racionalni argument za Adiz, da Bog ni nujno biti. Če pa obstaja, potem pa nujno obstaja. Če malo ob času Humeve smrti, dobimo tekst v Angliji o pravicah moškega v Angliji. Ne bom povedal, katera gospa je to napisala. Kje ta ista gospa je deset let kasneje napisala spis o pravica žensk, s to razliko, da je prvič govorila o angleškem, danes bi rekli, beljem, dobro situiranem meščanu in plemeto, ko je govorila o pravicah žensk, je govorila o pravicah bitja, ki je človeško in je pač drugega spola, ki je drugačen. In pogledaj, vse te ideje so postale del nečesa, čem bi rekli pri nas zdravega razuma, če to spolu v Sloveniji obstaja. In na to enostavno pozabljamo. Na ta del, ne, da je filozofija del javnega, da pomaga kreirati javnost. Ideje pomenijo nekaj. Ideje lahko tudi časi hujše kot nož, kot pištola, kot raketa ne, ustvarjajo razdejanje med, med ljudmi. No in ko sem to moral tako razlagati, ne, sem se spomnil na eno prahlo tragično figuro, na moža, ki je sodeloval v javnih razpravah, ki je vedno iskal resnico, ki je bil na koncu za to resnico, zato ker je bil prepričan, ne, da ni počel ničesar narobe, tudi je Čeprav je bil imel možnost, da se izogne uh, kazni, ne, pa je rekel, če sem podpisal pogorbo zakoni, potem bom to do konca uh, ohranil, zdržal. Ampak ta isti človek je upravljal javne funkcije, kot bi danes rekli. Je bil vojaški povednik in to zmagovajca, ne sega. Se je ukvarjal s je bil eden od velikih podpornikov olimpijskih iger, teh tekmovanj, ki so pomenili neko vrsto preloma med vsakdanjim življenjem in so hkrati povezali vse grke v enem in obdobje. To, da seveda ne smemo pozabiti. Je bil tisti, ki je zahteval od sogovorcev, da mislijo, da poskušajo uporabljati argumente, da poskušajo uporabljati to, če me rečemo, veščino dialoga, da poskušajo uporabljati vednost, ki ni samo moja, ampak je nekaj skupnega. In filozofija. Po se že obrnete, in to je bil moj zaključek, ne. počne eno in drugo. Ravno to. In v Mariboru, na bodočem oddelku, sem rekel takrat, bomo poskušali to udejanjati skozi vsako vrstno obliko dejavnosti. Zato bi samo zelo enostavno zaključil. Ne. Vprašanje smisla se je ni samo vprašanje smisla življenja. Ampak je smisla vsakršne dejavnosti, ki jo ljudje opravljamo, ki jo ljudje načrtujemo, časi eh, zelo dolgoročno, časi kratkoročno, časi se nam pa dogaja. Ampak ta premislen, če mi, je tisto, kar nas na nek način Loči od drugih biti, ki so zaradi tega ne slabši, ampak so drugačni. Hvala profesor Borsnerju. No, zdaj pa že obljubljen kratek motivacijski film, ki nas bo uvedel v ulično znanje in poznavanje filozofije. Tako da prosim tehnika, za predvajanje in hostesov, če mogoče ugasne oba lustra. Prav, <laughs> uh, jaz bi zdaj čisto nakratko povedal nekaj o naših treh gostih, če smem. Uh, torej, uh, letošnji gosti so, ki so tukaj med nami, je doktor Helena Motoh iz Značstveno-reiskovalnega središča v Kopru. Ej, naplauzanje, prosim. Uh, Drug gost, ki ga imamo tukaj med sabo, prihaja z Maribora, to je dr. Friedrich Klanfer, udeljka za pozitejo. On bo govoril o vivanskem uku, Helena bo govorila o pravzaprav napačnih konstrukcijah smisla pri kitajskih modrecih. In tretji naš gost prihaja bolj za zahodne Slovenije, to je Sandi Cvek, profesor filozofije v Tolminu, Ajduščini in Novi Gorici. En za. Sandi Cveka. A, mogoče samo še eno majhno pojasnilo, a, na vzlicem tem računalniškim škratom. Kot vidite, je letošnja grafična rešitev ob tem dnevu Tukaj spodajo imate, ne? pravzaprav a, podoba nekoga, ki kot ali smajli smajlji po hribu nazgor, Želeli smo biti oblikovalec, pravzaprav a, to metaforo na nek način zamislu, brez naših sodjestij. Želeli smo seveda asociirati na Sizifa, na mit o Sizifu a, in njegovo kotrpno nesmiselno početje. A, vi veste, da je bil Sizi seveda v podzemlju kaznovan, zato ker se je norčeval izbogal na to, da je moral večno koteliti skalo na hrib in preden je prišel do vrha, se je ta skala skotalila nazaj, a, tako da, bi rekel, mora nenehno opravljati isti posel. Um, in seveda, že prej omenjena šola eksistencializma, Uh, nam je postregla še z enim bi rekel, francoskim mislecem, to je bil Albert Camus in Camus je napisal esej za naslovo Mit Sizifu. Sisyphu. Um, Najbrž se tega oblikovali, jaz ni zavedal, ampak dejansko se ta esej, uh, ki razpravlja o tem, kakšna je ta absurdna situacija sizifa, v katero se je ta zatekel, uh, konča z stavkom, ki se glasi, predstavljamo si Sizifa kot srečnega. Um, in številni avtori so se potem obadali, s tem vprašanjem, kaj to pomeni, ne? kako bi lahko Sizif, ki kotali uh, to skalo sploh bil srečen, kako si naj nekoga, ki bi po vsem sudeč mora biti skrajno nesrečen, ker počne nekaj skrajno nesmiselnega uh, lahko znaš v takšnih situaciji. Ne? Um, razlaga je zelo zanimiva. Razlaga je najbrž ta, um, da je najbrže kaj mi želejo s tem stavkom povedati, uh, da si moramo Sizifa predstavljati kot srečnega za to, da bi doživeli absurdnost te njegove situacije v vsem svojem siju. Sprej ne zato, ker bi pozdravli, Takšno početje kot sreče, tema je seveda, kam jo mislim, za bilo življenje posebej absurdno. Ampak za razliko tega, da bi morda razmišljali o samomoru, in to je seveda še ena tema, o kateri še šeska, Kami, a, smo poklicani k temu, da vidimo v tej situaciji, bi rekel, a, nek poziv k uporu, k revoltu. Ne? Se, bi moral biti cizi v srečen, no? Zakaj bi moral biti si zelo srečen, zakaj bi moral zakaj bi moral kot elit ne, a, po tem klancu dejansko smajli, emotikon srečenja. A, situacija mi je dejansko spom, če sem lahko anekdotičen. anegdotičen, a, na neke scene približno 20 let nazaj v, v Mariboru, ko so v študentskih domovih a, na koncu gosposvedske študentje in študentke gledali neko zelo pomembno pošrkaško tekmo, v kateri je pa Slovenija izgubila. In sledilo je kaj? Sledilo je to, da so začeli iz besa in jeza skozi okno metati stare ali pa nove hladilnike, televizije, omare in eden izmed teh je vrgul tudi svoje kolo, svoj bicikl, sprez skozi okno je zalučil bicikl. In potem je očel, seveda, na dvorišče pobral bicikl, ga odneso nazaj v šesto na stropi in ga znova zalučal. In je odšel nazaj, ne, spet po svoj bicikl, ga odneso gor in ga znova zalučal. Ne, in ko sem o tem prebral, tem dogodku, tem dogajanju prebral večer, sem pravzaprav prav napisal a, en kratek članek o mariborskem študentu, ne, ki spominja na Fizifa. fizifa ne ki pravzaprav nenehno, bi rekel, brezsmiselno, brezizhodno ponavlja eno in isto gesto. Skratka, če to apliciram na ta plakat, bi rekel naslednje. Ne. Poskušajmo se zdaj skratka predstavljati tega študenta kot srečnega. Ne. Zakaj? Zato, da bi iz te njegove sreče šele lahko dojeli njegovo absurdnost situacije oziroma cele situacije. Ali, zamislimo se celo, da ta študent pove, da je blazno srečen ker meče bicikl skozi okno in ga vedno znova potem prenese nazaj, da bi ga še enkrat vrlil skozi okno in tako dalje v neskončnost. Kako mu bomo uporekali? To je, mislim, da pravzaprav izziv, pred katerim stoji nekdo, ki bi mora osmisliti tudi samo spraševanje v smislu življenja. Tako, da bi zdane delovali končno z tem srednim delom, jaz bi ne izgubljamo časa, ko temu mikrofonu povabil dr. Helena Moto. Prosim, en aplaz. Takole, lepo zdrav. Zelo odmevam, ali v redu takole? Moje ime je Helena Moto Jaz se zahvaljujem za vabilo, najprej organizatorjem pa mogoče en tak disclaimer na začetku. Ne? Je fino, da sem jaz na začetku, da bojo resne teme prišle za mano, tole bo meč, bolj v slogu. In sicer, ko so me povabili, organizatorji sem zelo razmišljala, česa bi se v te, v te smeri lotla. Da sem se pa spomenal v resnici um, na neko raziskavo, ki smo jo delala pred kratkim. In tole bo nekaj vrste predstavitev tega, pa se mi zdi, da je tudi zanimiva,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 jih vidite kako v nekaj določenih situaciji, ko jim res, ali jim z argumentov, ali se jim pa ne ljubi več kaj pretirano razladati, rečejo vse tako, kot pravi kitajski pregovor, ne, ali pa rečejo no, vse tako, kot je rekel Konfucij, in potem sledi neka taka močna, samoumevna, pametna trditev, o ktero ne bo podvomoc, v kateri se nihče več potem ne sprašuje. Um, Mene je to v začelo zanimati ne? in um, predvsem, ker sem se sama ukvarjala zelo veliko s konfucijanstvom, pa tudi s tem, kako se je konfucijanstvo prenašalo v Evropi. zgodovino tega prenosa, zgodovino tega, kako smo konfucija razumeli, napačno razumeli, po svojo interpretirali in tako naprej. In um, zdaj lahko rečemo nekaj dos novega, ne? nekje od 18. stoletja, 17. stoletja, Ko so prvič začeli Konfucija napačno ocitirati, to počnemo veselo še vedno. Um, seveda je pa zdaj medij drugačen. Tukaj le če pogledamo eno par kakšnih takih slik, ste verjetno že videli med svojim brskanjem, to je neka taka zgoščena verzija tega. Ne? Po internetu se vede, ki je medij današnjega časa, kroži izjemno število stavkov, trditev, skor pesmic včasih, ki so pripisane Konfuciju, In tudi vidite, da ta imaginari, če rečemo, te podobe, ki so za temi mislalke, so tudi tako strašno tipske. Imamo no, zelo veliko enih sončnih zahodov, enih panoram, enih takih mističnih vzdov, kot takih reči. Ne? Um, če lahko še naslednjo, prosim? No, in zdaj tukaj že, če ste tako gledali, sprostimo, če sem tako, ko zdaj lahko to, to preletavamo, no, vidite, da se ene reči že takole ponavljajo. Ne? In mene je zanimati v resnici, tega se ponavlja, pa se vidi, koliko tega, kar kroži po, po svetovnem spletu, je sploh Konfucijevega. Ne? Um, ali je to zdaj citirano vpravo, je citirano na pačno, je izmišljeno, ali kaj se tukaj dogaja? Predvsem, zdaj, če se vrnemo v današnji temi, kaj se tukaj dogaja s tem pripisovanjem smisla? E, kako, kakšen je ta proces, kjer mi vzamemo neko gostiteljsko figuro, v tem primeru Konfucija, in pripišemo nek določen, nov star, izposojeno, kakorkoli smisel, ne. Če lahko gremo kar naprej, prosim? No, zdaj, tisto, kar bo današnja vaja v slogu, sem zbrala za to analiza um, iz ene izjemno, prosim, ne, ali je ima, več, ne, spletne strani, ki se je reče higher perspective, connect, reveal, transcend. Ne, ali više perspektive ne moglo bila, no? Ampak iz, tega, iz te spletne strani mi jaz vzela kot ozorec nekih takozvanih deset konfucijevih izrekov, ki jih bomo spremenili življenje. Um, Z namenom seveda, da pač pogledamo teh najbolj pogostih deset in to so dejansko tisti, ki jih čist tako, empirično največkrat po, po svetovnem spletu tudi dejansko najdemo. In mene je zanimalo Konkretno, kaj se recimo v teh najpogostejših desetih s tem prenosom smisla, da rečemo, iz Azije, se vede, antične Azije, ne? ker tukaj gre za misleca nekako sočasnega starim Grkom, o katerih smo tudi že prej nekaj slišali. Tukaj gre tukaj se vede prvi za tisoč leti, a drugič pa za tisoče kilometrov pri tem prenosu. In kaj se pravzaprav zgodi, ko to zaokroži po tem svetovnem globalnem spletišču idej? Ne? No, in zdaj tukaj imamo v angleščini, če lahko kar naslednjo bojo slovenske. Um, kaj od tega ste mogoče tudi že kdaj slišali? Seveda, ne, od njih nas tudi spomnejo, sploh tisto zlato pravilo, nekaj, ko imate tam na začetku, um, ki ga je povedala v takih drugačni obliki veliko verov, ne samo Konfucij. Ne. Um, bi mogoče se kdo drzno ugibati, koliko tega je konfucijevega?. <laughs> če gremo v procentih, je relativno dobro, ne, sem, da jih moram reči, samo pričahvala, da bo slabše, ampak 60 odstotkov, no, tako da povemo procentih. Uh, torej, od teh izrekov, ki so dejansko pač najpogostejših, je šest, ki jih mi najdemo v konfucijevih pogovorih. Zdaj, treba mogoče samo tako pod črto, poveda, če reč, da, um, če smo zelo natančni, ne, uh, tako, kot velja za Sokrata, pa za potem...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 Ne, se pravi, tukaj ta, ta del nam pač bo vstal zavedno skrit. Ne. Um, zdaj, če pogledamo tele, lahko naslednjo, prosim. Tele, ki, ki jih imamo rdeče označene, pa še kar naslednjo, če lahko. Um, imate tukaj le zraven tudi reference, ne, ki, se pravi, ki jih najdemo v, v tem kitajskem klasiku, ki mi ga premajimo kot pogovori v kitajščini atoluniji. Um, knjiga in izrek. vidite da en je celo tako pomemben, ne, to zlato pravilo, da ga sam Konfuci učitno tokrat povedal, da so ga pol njegovi učenci večkrat zapisali, ne, to nastaja zelo zelo kaotično. To ni se en človek vsedu in zapisal cevega, gre za neke vrste kompilacije. Ne. Um, zdaj seveda tukaj nam ostanejo še štirje. Tega um, v Konfucijskih pogovorih, takšnih, kot jih imamo danes, nesrečamo, ne srečamo. ni česar, ki je danes podobnega. Um, Problem se seveda v tem, da morda bi celo lahko bilo to del neke tradicije, ki je bila izgubljena, ampak potem vredno ne bi krožilo danes po internetu. Ne? Tako da tukaj moramo poiskati, poiskati vere nekje druge. Zdaj me je začelo zanimati, odkud čisto arheološko, da tako rečemo, odkud zavarajo potem te izreke, ki pridejo od tisoče in tisoče in tisoče ljudi po svetu trenutno prepoznava, ponavlja, prepisuje kot konfucije, ve, odkot, odkot se to pojavi. Ne? In se je skazalo, da bomo pogledali na nadaljevanje, da so to štiri zelo različne zgodbe, oziroma tri, no, da tako rečem. De, če pogledamo prvi primer, kar ne preče lahko, A, še eno. Tako, ne. Um, Tane izredke, ki ga imamo tukaj zgori, zdaj je tako zelo, zelo svobodno preveden, slišim in gozabim, vidim in si zapomnim, naredim in razumem. To je ne. nekaj, kar najdete tako v ne, 30% vsak kredagoških preročnikov, po moje. To je ne. nekaj, kar se vsi to zelo, zelo, zelo, zelo radi splicujejo. Konfucijnički je dost takega nerečen. Ne. Um, tukaj le imamo nek citat, ki je še najbližji temu v pogovorih, ampak v resnici je samo po formi blizu, po vsebini pa niti ne. ne. On reče, tisti, ki nekaj spozna, še ni tako daleč kot tisti, ki to ljubi, tisti, ki nekaj ljubi, pa ni še tako daleč kot tisti, ki se na tem radosti. Formalno ok, ampak vsebinsko po resnici ne, ne. Potem imamo pa še dva vera, ki bi znala biti mogoče boljša. Ne. In sicer tale, to ime, ki ga imamo tukaj napisano, šimze je še jen,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 Moram pa reči, da klub zelo zelo pogljubljeni, raziskav linka, potem nadaljnega nisem našla. Težava je še o tem, da šinze praktično ni v angleščino. Zelo malo ga je, tako da bi bilo zelo težko videti, kako je ta stvar potem dejansko zaokrožila v angleškem jeziku, ne? kje se kje se to zgodi. In še ena verzija, no, ki je malo podobna, je John Shaw je pač izvedite konfucijanskega klasika, kjer je pa neka sredna verzija, če tako pogledate na tema dvema. Um, zdaj, to je številka ena, ki lahko predvidevamo, da gre za neko sposobenko, pa je prišlo do napake v tem, kateri od konfucijanskih klasikov je to bil. Zdaj, če gremo na naslednjo, poprosim. pa prosim, tako še eno. Tako. Um, s, s to sem imela jaz najbolj To je nek, nek citat, ki se ga prepisuje pripisuje konfucijo in sicer da je vsaka stvar lepa, ampak vsak tega ne vidi. Zelo um, Kitajci se ukvarjajo s tem. Zdaj, študente filozofije na forumih, je se našla debate, ki je to rekel. Oni seveda prevedajo iz anglejščine, nadajo kitajščine, bo pa iščejo po svojih klasičnih tekstih, kar je strašno narodom. Seveda, odkotu prihaja, prihaja od Robbena, od tega kiparja slavnega. Ne?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 po debatah, ki se razvija skor verjetno tako, da je šlo za nek um, kitajski avtor rodena pri pisu v Konfuciju, pa se je to potem skozi anglejščino širilo. Se pravi gre tisto, kar mene zanima tukaj je en tak ping-pong. E, med Azijo, če počte pa med Evropo in med temi dvemi tradicijami, ki je ena drugo interpretirata. Če lahko kar naprej, prosim? Pa šmejamo. Tako.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 klasičnega teksta, Šužinga, to se prevaja kot knjiga dokumentov ne? Um, in je dobeseden citat. Se pravi, tukaj gre za en jasen vers, pa pa se sprašamo kako je prišlo do tej napake, kako da se je ta starejši klasičen tekst prepisvalo v Konfuciju. Um, to se pa zgodi, na, tako da rečem, na najbolj nevorjeten način. Ne? Če lahko mogoče samo na naslednjo... uh -huh. slednjo, slednjo sliko tale gospod se je za strašno pomembnega. In to je nekdo, za kogar po moje, še niste slišali, vse jaz tudi slučajno, še nisem, ne? nekdo, ki mu je bil ime Miles Menender Dawson. Um, no, Seste se si, ga vgledali, ne? No, in on je bil avtor tele knjige sicer se pa ni v resnici ukvaril s kitajsko filozofijo. To je bil nek človek, ki je bil v Američan, ki je bil ekspert in en najboljših ekspertov v svojem času za računovodstvo in za zavarovanještvo. Ja, celo življenje on pisal razprave, ki so bile citirane, ki so bile natisnene, ki... on je za avtoriteta v svojem času in za vprašanje življenjskega zavarovanja. Ja, tako da vam povem za hec, ki je od najbolj njegovih popularnih knjig, vidite, da je človek imel nek filozofski čut, ne? naslov najbolj popularnega njegovega dela, ozvarvalništvo seveda je bilo experience of mortality, ne? se pravi izkušnja umrljivosti. Ne? Tako da je zelo nezelo način, se je on potem preksesil svojega svojega osebnega parjatla, svojega človeka spomre študero, srečo v kitajsko filozofijo, mi bi rejte danes popolnoma padl vnoter. Jo študero naslednjih 20 let in napisal še vedno eno od najbolj konsistentnih poljudnih knjig o konfucijanstvu. Pravilnimi citati, zgodovinskimi godovinskimi referencami, eno samo težavo, da čisto vse konfucijanske tekste pripiše konfucijo samemu. In to je en od glavnih verov teh problemov. Zato, ker je bil pa, ta knjiga je tako ponatisnjena, tako brana, še vedno, ne? da vsak, ki jo bere, prej pride do tega, kot da bi bral originalni ali pa pač prevod samo Konfucija in pred tega se vse to, kar tukaj noter piše, pripisuje Konfucija. Se pravi, to je ena od teh glavnih verov, večine teh, verjetno, ki jih se rečemo. Zdaj čist zadnji bomo pa videli pri naslednjem primeru, če lahko. Še malo. Tako. Zdaj, tale le zgorni citat, ne, čas v tem, da nikoli ne pademo, ampak o tem, da se vsakič znova poberamo. Zdaj, zato nekaj, kar najdete v zelo veliko teh menedžerskih diskurzih. Ne? Ja, sem bankrotiril šterkrat, ampak kot reče Konfucij, ne? pa tako dalje. Ne? Zelo radi ima ta citat. Se pa izkaže, um, to ga ni bilo moje odkritje, pa ta je da dolg našli človeka, ki je to odkril, moram um, Se izkaže, da to gre nazaj v tole knjigo. Ne? To je knjiga iz 18. stoletja, ki jo napiše nekdo, um, ki mu je moj bil sicer ime Oliver Goldsmith, ampak je Te, te knjige ni napisali pod tem imenom, ampak pod pseudonimom. In mislim, da ga imate tu Ne, na naslednjem bo. Um, je pa neko fiktivno kitajsko ime. Sam se je preče Lien Chi Al-Tanji. To v kitajščini seveda je tako imeno obstaja. No, se ga znislo, ne? Napiše namreč um, eno, en tekst, ki mu danes slo Letters from a Chinese Philosopher Residing in London. Se pisma kitajskega filozofa, ki živi v Londonu fiktivna povsem, ampak tam noter nastopla ta filozof, ne, ki mu je imel Jenči Altanži, sva je pisano v prvi vsebi in pač to bi bistvu njegova pisma in ta filozof piše o Angliji, ne, to je ta slaven model turškega vohuna, se temu reče v literaturi, ko visko uči koga drugega kritizirate svojo lastno državo, ampak on med drugim v vse čas citera Konfucija. Ne, ta Lenči Altanči, veš čez govori, kot je rekel Konfucij. Nič od tega seveda ni rekel Konfucij, to si vse ta človek zmisel, ne. Ampak teh citatov je v skuz toliko, da očitno so se dober prijeli. Če pogledamo naprej, tukaj le imate tega prvega, ne. In on pač tako, ker razpravlja, sredb reče, no, vse je tako, kaj pri Konfuciju pa pa imate, ne. Um, teh citatov sem jaz po en takem zelo hitrem pregledu te knjige deset našla. Ne, verjetno jih je pa še desetine več. Se večino tega, kar je v resnic dan rekel konfucij na internetu, verjetno je rekla en gospod Goli, Oliver Goldsmith v 18. stoletju v Angliji. Ne. Dajmo še dva naprejmo. Tega, ne? Tega ste že verjetno kje videli. To je samo primer, kako je. Eno od teh prikazov, pa če spleta. Ne. A še enega, prosim? tudi tu tako zelo znam. Ne? Um, kar je seveda za nas zanimivo, je da v bistvu ne. mi vidimo, da pri vseh teh primerih, ne, kar svetovni splet, da rečemo sodobna globalizacija, ni prva ni zadnja, ampak pač takšna, kakršna imamo, kar naredi je na nek način, da um, sešteva števa, intenzivira napako. Tako da, če je to bila, če bi to lapsus. Stolet nazaj je zdaj lačnost, ki postavlja, postavlja samo omena. Zdaj na nek način je Konfucij ja. avtor tega. Prehajamo v, bistvu v neko realnost, kjer je mečkem bolj intertekstualna, kjer v resnic se vse to pripisuje. Konfucij je mogoče čez stolet bo jaz Konfucij avtor tega, ravno tako, kot mi zdaj rečemo, da je on avtor tistega teksta, ki ga tudi ni sam napisal ne, pred 2500 leti. Tako, jaz bi tukaj zaključila da bomo potem več pojdebati, Hvala lepa. No, drvimo kar naprej. Naslednji je dr. Friderik Klanfer, ki bo govoril o vivanskem vuku. Hvala, ker ste prišli. Hvala Borisu, ki me povabo. Nisem strokovnjak za smisel življenja, je pa res, da sem meni zelo dolg in težko bel članek na to temo napisal pred časom in na tega sem tudi malo opiral. Sem pa skušal povezati vprašanje smisla življenja ali pa smisla v življenju z recimo najnovejšimi dognanji britanskega antropologa Davida Greberja, ki je ravno kar izdal knjigo z naslovom Bullshit Jobs Theory, tako da bom skušal nekako plodno uporabiti to idejo in jo dodatna seznam stvari, ki ogrožajo smisel našega življenja. No, ne vem, če je to potrebno sicer, ampak najprej eno opravičilo, apologija, če naj bi na svetovni dan filozofije filozofijo počastili s filozofiranjem, ali se spoh mogoče zamisliti kako manj filozofsko temo od pogovora ali razmišljanja o službah, če tudi zabavnim pridevkom usrane oziroma bullshit. Uh, tri razloge lahko navedem, uh, malo sem že nakazal odgovor. Ne? Razmislek v službah je pravzaprav razmislek o dveh eminentno filozofskih temah današnj, o današnjem svetu in tem,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 Torej, če smo po pomoti izbrali bulšit službo ali po spletu nesrečnih na takih službi optičali, bomo nepovratno zavrgli zajetni kos svega življenja. Dobro, preden razložim, kaj je po mnenju Greberja uh, nesmiselna ali pa strana služba in koliko takih je in kakšna je verjetnost, da boste na eno takih naleteli v življenju, Aj, pa celo več. Uh, naj naj uh, razkrijem svoje karte, recimo, uh, in predstavim svoje domneve stvari, ki bom tu uh, preprosto predpostavo, naj pa dokazoval, ne zato, ker jih ne bi znal, ampak ker sem jih drugje in ker ni časa. Uh, torej, prva moja predpostavka, ko govorimo o smislu življenja, pa o smiselnih aktivnostih, pa o nesmiselnih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 Sam razumem vprašanje v smislu življenja, kot vprašanje oziroma ne obstojo, razlogov za to, da raje živimo kot da ne bi živeli, ne pa morda kot vprašanje o smotru življenja, na, nekaj na to temu smo slišali, ne? se strinjam s temi lajki ali ne filozofike ki so zelo filozofsko razmišljali, mislim, da je nesmiselno iskat smisel življenja v smislu smotra ali končnega namena ali cilja, Bomo, to je najlepši način, da zapravite življenje, oziroma ga premenite v nekaj nesmiselnega. Se pravi, to ni vprašanje, čemu, s kakšnim namenom ali ciljem smo na svetu, ker na to lahko nekoliko cinično odvrnemo le na svetu, smo zato, ker se nas oče mama spočela in ker nas je mama potem rodila. Naš obstoj je skratka enostavno zročno pojasniti,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 dve samostojni, ločeni vrednostni dimenziji, skozi katere je mogoče neposredno motoriti in ocenjevati človeške odnose in dejavnosti, posredno pa tudi človeška življenja. Mislim, da je nista seveda čisto neodvisni, ker očitno, če opravljate nesmiselno službo, boste tipično in se tega zavedate, da tipično nesrečni in potrti. Če trdiš smiselno življenje, se na nek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 Celo delovno dobo varčujem za varno starost, pa ali dva meseca po pokojitvi tragično preminem ali pa na ložbeni sklad, v sem vlagal tone, z njim pa izpotivo svi moji prehranki, tudi smiselno. Dve uri se učim s pripravo kosilake, a potem je brez besed pohvale po v 15 minutah, lahko bi jih kratka tako da je mi v mikrovalovki pogrel hitro pripravljeno hrano in se, prihrani, in se prihrani uro časa, za kako pametnejše dejavnost. Smiselno. Sprej moja teorija, podobno kot je tudi, kot Bom videli, da je tudi greberjeva teorija smiselnih služb, je precej minimalistična. Se pravi, veliko tega, na večino tega, kar počnemo, je smiselno. Skiciran pojmovni aparat nam pomaga bolje za zapopasti in pravilne uvrednotiti sodobni pojav nesmiselnih služb, kakor ga je kot rečeno v tej knjigi,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 velja, da če bi jo jutri vkinli, se to nikjer ne bi poznalo. Razen naši denarnice se va, bi ostali brez take službene. Svet ne bi bil zaradi tega nič slabši kot prej, pogosto celo boljši. Natančne greber ponuja naslednjo delovno definicijo. Osrana služba oblika plačane zaposlitve poslitve, ki jo primarno ali v celoti se sestavljajo tako popolnoma nesmiselna, nepotrebna ali celo škodljiva dela in naloge, naloge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 v novču vaš delodajalec, ne, ali. Za pa je družbena logika, močnim in vplivnim na vrhu je v interesu, da smo navadni ljudje čim bolj zaposleni, in pod nadzorom in katera vrsta nadzora in discipliniranja ljudi je bolj učinkovita od meznega dela. Tudi, če ni od njega nobenega drugega Haska od tega, da zaposluje naše telo in duha, če ima greber prav, in za odpravo nesmiselnih služb potrebno kolektivno napor ali Bog ne daj celo radikalni družbeni prevrat,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 No, pred zaključnimi razpravami še naš zadnji, tretji gost, to je Sandi Cve. En aplavz, en Sandi. Torej, dobro dan. Napočuje trenutek, ki sem se ga bal zadnjih štiri, štiri mesece, pardon. Ko sem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 Jaz pa kot profesor gimnazije uprhajam iz dna prehranjevanja verige na planetu filozofija. In bi rad govoril točno tako, kot profesor, ne znam što predvsem ustano, kot profesor, ki ne samo, da uči ta predmet, ampak je tudi odgovoren za to, da dijake, ki so se odločili za filozofijo na maturi,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 ontologija, gnoseologija, etika, politična filozofija in uh, filozofija religije. In vsaki temi imaš tri vprašanja. In uh, ker jaz uh, imam najraje ontologijo in jo potem take morajo umetni paradi tudi moji dijaki, ne. potem je to ena, ena tema, ki odžre prostor, kakšni boljši ne? in smisel življenja je tema, ki jo jaz prepovem, mojim Se pravi, če nočeš išli delati samomor na, na maturovi spirozofiji, potem izberi katerovski, izberi stvari, ki smo jih bolje naredili in zaradi tega se je dosti redno izogljubam govorjenju o smislu življenja, odkar učim, se pravi, zadnjih enkup let, kar sem na tem čudnem poklicu nisem nikoli, nikoli odprl te tem. Ker pač mislim, da v njej nimam kaj pametnega povedati in zato, ker mislim, da mogoče pa imam kaj pametnega povedati o čem drugem. Ali o ontološki, dualizem, ali to si. Tako da, to je moj strah in vedno me stisne pri srcu, ko izvem, da tam pogosto se pojavlja. Zdaj, zakaj ne maram te teme? Zaradi tega, ker tudi kot zunarno ocenjevalec pažam, da se tam ne pišejo dobri eseji. Da tam se pišejo taki napol eseji ali pa prosti spisi neki podobnega, kot smo videli prej v tem filmu. Ne, ljudje pridejo in vehementno, preveč vehementno, soočajo neke smisle življenja, pokrkoli že to je, od borbe za boljši svet, do umetniške dejavnosti, znanstvene dejavnosti, pa do, ne vem, družinskega življenja, otroci, pa do najbolj plehkega hedonizma. Ne? Skor niče pa ne pomisli na to, da je problem drugi. Se pravi, debatirajo o tem, kot da je smisel življenja nekaj znanega in da je bolje sem, mislim, da se treba sem zmeniti, kateri smisel življenja je boljši od drugih. Ne? Da ne vidijo, da eh, v zvezi z iskanjem česar koli je nek paradoks, ne? se pravi, da lahko iščeš samo tisto, kar na nek način že imaš. Da če česa nimaš, pravzaprav, kako sploh veš, kaj iščeš. Ne? Če iščem zlato, moram vedeti, kako zlato zgleda, da ne bom izbiral kar veze z zlato nima. Ne? In če iščem smisel življenja, Ali pa isto, iščem resnico, iš, iš, iščem resnico. Mogoče ti lahko zdaj povem eh, zadnjo resnico življenja, smrti, vesolja, Boga in tako naprej. Kako boš vedel, da je to resnica, da ni to ta Niso ni no. se življenja. No, ampak, eh, kratka, ta eh, tema eh, nevarna, nevarna, nevarna. In zdaj drugič. Imenitni angleški filozof Terry Eagleton je nekje napisal, nekje, to pomeni tukaj, v knjigi s treno slovo, je napisal, da je smisel življenja predmet primerni bodi si za norce, bodi si za komike. Ne? E, jaz mislim, da nisem niti eno, niti drugo. Ne? Zagotovo, zagotovo upam, da upam, da nisem nor, da zagotovo nisem komik, Mojim šalam se nikoli nišče ne smeje, Meni se smejo, ko govorim smrtno resne stvari. Ko, ko, ko se mi zdi, da smo histerično smežni, so vsi smrtno resni. Ne? In, tudi zato, Terry Eagleton je izjen napameten človek. Ja, dobro se izogibati te, te, tej temi. A ne? In, Pravzaprav mi je zoporno uh, govoriti tisto, kar je ena od njegovih osno, osnovnih tem, ne, da gre v, v bistvu z nelagodje, ki jo jaz čutim pri smislu življenja je tale, da na, ne, na vsak način gre pri smislu za lingvistično teorijo, za problem jezika in zame osebno je lahko smiselna ali pa ni smiselna neka izjava. E, nisem pa čisto prepričan, na kakšen način so lahko smiselne ali pa nesmiselne stvari in pojavi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 je uporablja kot neko pripravno sopomenko za vrsto drugih besed. Vidiš, da pravzaprav ne govorijo o smislu, ampak govorijo o sreči, ugodju, koristi na meno. Zdaj, tukaj sem prednesel kupček knjig, ki so, prosil bom, ker nimam ure, da, da signaliziraš, da ne bom vsem zatežil, aha. Ja, imam zelo slabo počutek to čas. Prednesal sem par knjig, ki so mi bile pomembne na to temo. Tudi tam sem napisal v zgibanjki, da knjiga, ki jo je napisal Janez Janžekovič, Smisel življenja, je prva filozofska knjiga, ki smo v življenju sproh prebral. Narodila nam je izjeno napis, eno najpomembnejših knjig ki so njih prebral, kot Šmrkav, Poba, po In naredilo je name tole, da neki noter razumu in je naredilo izjemno vtis, ampak tudi vse stvari, ki jih nisem razumel, so naredila izjemno vtis. Zdaj, da sem je, da je dovoljala o pomembnih stvarih in da mogoče nekoč bom pa razumel, ne, če bom se potrudil. In večino sem pozabil, ampak tako na no hitro bi rekel, da je sporočilo Janeza Janžekoviča to, da brez ne smisla se pravi, da znotraj nekega konkretnega življenja lahko govorimo, a je neki smiselno, pa ne. Ampak govoriti o smislu življenja pomeni naj najti okvir po smislu življenja kot tako. In potem se hitro, lahko znajdemo v savi neskončnosti, ko eno okvir je treba okviriti z drugim, tretjim in, in infinitom. Zdaj verjamem, to je en finokvir, ki ni tak, ki je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 prebral v svojih eh, rosnih letih, mi je pokazala, da eh, o smislu življanja veliko lažje in bolj suvereno govorijo teologi kot filozofi. Druga knjiga, ki je pa taka, da rečem ja, preberijo, zato ker to je obvezno, čitilo, je knjiga eh, Sirene sitano, Kurt Vonnegut, svetopismo moje, moje mladosti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 In pač smisel je tale, da ker se je neko, to je znanstveno fantastičen roman, ne, ampak znanstvena fantastika, čudovito filozofski žanr, da smisel naše vrste je v tem, da uh, ker se je neko zunajzemeljsko bitje, predstavnik neke hude inteligence, ki poskuša prenes pomembno sporočilo iz enjo konca, galaksije na drugega,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 neka taka čudna, zoporna vrsta opice, ki pa ima potencijal in bomo pomagali, da se razvije, toliko da razvije kulturo, da lahko njen predstavnik prinese rezervni del za pogonski mehanizem vesolske radije, da bo poba šel naprej. In celotna človeška situacija, od Sixtinske kapele do Auschwitza,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 Film Meaning of Life, Monty Payton, Meaning of Life, film, ki sem je zdel, ko sem ga prvič videl, histerično smešil, zdaj sem niti ne zdi tako zelo, nekaj se bo da se ta film slabo postaral. Ampak je fajn v tem smislu, ne? da brez milosti razreže človeško življenje na etape, za vsako, da pokaže absurdnost vsake od teh etap, pač apsorbi rojsa, apsorbi šole, absurdi vojne, absurdi srednjih let, pa staranja, pa umiranja. Ne? In potem, ko smo dost, nevam, ko nismo čisto jasni, pravzaprav, kako življenja, je smisel življenja kot takega. Ne? Film je dolg točno 1 in pol, izvemo v zadnjih desetih sekundah. Ne? V smisel življenja ni neč posebnega, prehranjuj se zdravo, tu pa tam preberi točno dobro knjigo, sprehajaj se malo, da ti telo ne zakrni in bodi prijazen s svojimi bližnjimi. Pika. Ne? Tako da, čudno, čudno, ne, kako se ta velika tema, kot če bi vrne filozofu vprašal, kaj je filozofija, ti rekel, to je poskus odgovora na smisel življenja, čudno, čudno, kako se ta velika tema, zguljena tema, dobruhanja zgubljena tema, ne, na hitro odpravi in da ne bom presenetljivo to reči bom najkrajši danes pa se bojim, da ne bom, bom radno pa še dve minuti če ne bo prehodil dole. Recimo, v pri svojih dijakih ne, vidim, da obstata dva značilna odziva oziroma odgovora na vprašanje smisla življenja. Prvi je Nihil, jaz temu lahko rečem sam nihilistični, nihilistični hedonizem. Če ješ, da življenje kot tako nima smisla, ker je življenje na zemlji le naključen, naključen dogodek, ki kot tako ne more ničesar pomeniti. Se pravi, človeško življenje je čas preživet za nič, ampak krati je dobro v tem času uživati, a ne? čim bolj uživat, ali pa vsaj se z ničim na tej depresivni poti v smrt. Pač na poti od zibalke do groba in neki treba počet, neki kar te zamoti, pa je to vrtičkarstvo, a je Facebook, ali pa je ne vem, ja politično manifestiranje, ali pa poučevanje filozofije. Okay. To, je, to, je, to je en, en, en odgovor. Drug značilen odgovor je, tisto, kar smo rečen, subjektivistično, relativistično, hedonistični, spet naš hedonizem pristop v smislu, ker smo ljudje zlorazlični, pač ne more biti govora o enem samem smislu življenja in tega smo videli tudi veliko, nači vsak ima svoje opinions like assholes ne? V svoj lastni pristop. V smislu je toliko, koliko je ljudi, ker ne obstaja noben velik okvir, ki bi lahko v okviru človeško bivanje, si mora vsak sam zase izdelati svoj lastni mali okvirček,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 ker najbrž nekomu tudi danes življenje še vedno osmisli le vsemogočni bog stvarnik, odrešenik, sodnik, nekdo drug pa čisto dobro zhaja z pešnim manjšim božanstvom, holivudskim, nogometnim. Ne? Zanimiva zgodba v zvezi z Andrejem Adamom. Ne? Bil je 11. juli, svojo družino sem bil na morju, nekje na Hrvaškem, 11. juni, sej, sej, vsi veste, polfinale tekme Hrvaška Anglija, Hrvati se sujajo Anglijo dva ena in jaz sem na svoje lastno oči videl, kako zelo lahko s smislom napolnita življenje ljudi, vem, dva osebka, en Ivan Perišić, pa en Mario Mandžukič, znata prav brcen džogo v mrežu.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 prepisano iz famozne celestinske prerogbe, ki se glasi takole, ko imaš prava vprašanja, se porodijo tudi pravi odgovori. Če to drži, to je v kont citato, če imaš prave vprašanja, se porodijo tudi pravi odgovori. Zlo optimistična izjava, ne? ampak če to drži, potem uprašanje kakšne smise življenja ni pravo vprašanje. In se je pač treba predvsem sprijazniti z oprnim dejstvom, da ne obstajo samo napačni odgovori, ampak tudi napačne vprašanja. Tako, da za konc bom rekel tako. Uh, uh, lahko sem citiram zadnje besede Monty Petno, Ura pa povtrajoč film v par sekundah pa kaj življenja, nisem o Jaz bom ponovil. Uh, zdravo se prehranjujte, Poskušajte prebrati kakšno dobro knjigo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 Evo zdaj smo pa že čisto pri koncu, a, pa ne pri smrti, upajmo. A, ja, na točki razprave. Evo, odpiram razpravo, vprašanje za naše tri goste. Upam, da se bodo premaknili kamizi od spreda, ker tam so mikrofoni. Tako da, kdo bi želel prvi vprašati, izvolite. Um, ja, za vas. Za mene vprašanje. To je samo, kako da se ne ukvarjaš s tem vprašanjem, v smislu, da ne je zelo dostopen. Za te čase zelo.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 Večina izmed je New Age na najslabši možni način, ne? da dajo neke recepte, ki jaz pa v recepte nekako ne verjamejo. mi je hudo tole, se to ni edina taka tema, takih tem je veliko, recimo tak redno se mi dogaja, da pri temi svobodna volja, ne? dijaki planejo v besne pretpire o tem, a imamo svobodno voljo ali ne. Brez sploh da je sama besedna zvezda problematična, da je mogoče to oksimoron, da je to bistru nesmisel, da volja ne more biti svobodna, da bistvo volje je, da hoče in da svobodno hoteti kaj naj bi to pomenilo. In kot rečeno, žal mi je, ker tega avtorja ne poznam, da bom se bom se pozanimal, ampak največkrat gre pri takih knjigah za poskus dajanja nekih receptov, ker ljudje imajo radje recepte. Ali so to recepti za kuhanje, zato so kuharske oddaje tako silno, silno popularne, a ne lepo je slediti receptom ali pa lepo je sami izumljati recepte. Ampak, to pravi Igleton, um, ki se mi jo precipitirali, zame je filozofija točno tisto kar gre, zame Zame je bistvenih aspektov filozofije točno tisto kar ne filozofom gre, tako zelo na živce, da filozofa prepoznaš potem, da na vsako vprašanje odgovori za vprašanje. Oziroma da na vsako vprašanje namesto da bi nam odgovor ga analizira. In ta analiz, analiza je tudi ključna. In če te analize ni, potem je to slabo. In Tak zato sem prej predlagal tisto knjigo, A tenka knjiga Terry Eagleton v smislu življenja, ampak on, on to počne. Nismo odgovoril na vprašanje, vem, ampak to lahko rečem. Naslednje vprašanje, naslednje vprašanje. Če naj potem bi preden se poslovimo v Vrdah imel, da ne bo prekratko samo eno vprašanje, za kolegico Motohova ki je dejansko govorila o tem, na kakšen način recimo prihaja do izmaličanja v a, citiranju, razumevanju avtentičnega Konfucija. Ne. Moje vprašanje če smem, Helena, bi bilo naslednje. Ali se ti zdi, da bi lahko razvijali to logiko razlage, skladu s katero se, pravzaprav napačni citati, Ker tu ne gre samo za napačno citiranje Konfucija. Ne? Ampak, če pogledamo Aristotela, Platona, ne? dobimo na, že na Googlu, cele plahte strani, ker se jim dogaja isto. Ne? Se pravi, preprosto obstaja produkcija napačnih citatov. Ali se ti zdi, da obstaja neka logika tega napačnega citiranja, ki je usklajena z človekovo potrebo? Pobodi si iskanju nekega opreproščenega smisla, se pravi, da si prilagodi smisel v sebi, enaki intelektualni ravni ne, in zato lahko razume nekaj, kar dejansko ni avtentično, kar je odvisno od tega, kar je odvisno od tega, je odvisno od tega, kar je Ali obstaja kakšen smiso, da rečem, tega natočnega citiranja, izvoljujem? Zdaj, da ne bom mogoče čit na, na svojo roko improvizirala, s tem so se tudi ukvarjali, recimo v imamo no, eno prav knjigo o tem, in on, če tako malo probam smerati, on v bistvu bi rekel nekako, da ena je ta reč, ki se ti rekel, da um, človeški um ali pa nek voks populi simplificira stvari, se pravi, da poenostavlja kompleksne um, ideje, Včasih je, recimo, ne vem, nekdo napisal eno stran, pa nekdo poskušal somerati v en stav, pa ne vedno, če je um, Drugo, kar je pa hecno in je pa to zelo v časa, je pa stvar popularnosti nekoga. Ne? Zelo velikokrat se dogaja, in to je to on sko skozi svoja dela ugotavlja, da se pripisuje ideje manj znanih avtorjev bolj znanim. Ne? In to je lahko ideja nekega n, -n ne? se prepiše recimo Ristoso, na primer, ker se sliši bolje, Včasih pa tudi so tako bizarne reči, kot naprimer, ko obstajajo razne knjige citatov, in potem je naprimer, ne vem, Gandhi, pa od G, poj po še nekdo na G, pa se kar tisto propiše Gandijo. To je prihaja do, do napak, pa do na nek način po logiki večjih imen, večje slame, večje enostavnosti. No? No. Še kakšno vprašanje? No, če ga... Aha, še eno vprašanje Joži, zvoli. je ja, vprašanje, sad se je Ja, seveda, zdaj, če, če pomaga. da Ne bi kdo to komentiral, da je smisel življenja lahko neracionalen. Potem na oči več smisel, ne? nek način ne smisel življenja. A, ne, smo na koncu? Prav, če smo na koncu, potem se bi rad zaključil današnji dogodek z dvema zahvalama, pri katerih boste upam, da sodelovali. Prva zahvala naj bo izražena z aplavzom, Našim gostom, prosim, za en Druga zahvala gre seveda SNG Maribor, ki nas je tukaj že tretje leto gostila, v tej čudoviti dvorani. Tako da še en In tretje zahvala gre a, doktorju Marjanu Šimencu, to je oseba, stric iz, iz ozadja tega dogajanja, da tako rečemo, a, ki je, bi rekel, to možnost, da se Svetavni dan filozofije poteka v Mariboru. a Drugo leto ga tukaj več ne bo. A, doktor Marjan Šimenc je pravzaprav ravno na današnji dan Poskrbel za prevod, ne za, za izdajo monografije posvečene Svetovnemu dnevu filozofije, za naslov Svetovni dan filozofije, filozofsko mišljenje v praksi, v katerem je kar nekaj filozofskih esejev in seveda kronologija dogajanja Svetovnega dneva filozofije za zadnjih deset let, oziroma, če prav razumem, letošnji dogodek že enajsti po vrsti. Tako da, Marjan, hvala za zaupanje. Hvala pa. Hvala pa tudi vam vsem, da ste prišli, upamo, da smo seveda vas prižgali kakšno iskro refleksije, razmišljanja o tem, ali je vaše lastno življenje, pa morda tudi življenje drugih smiselno ali nesmiselno. Hvala, srečno.